Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, والصلاه والسلام ala Rasulillah. Ala alehi washabbihi waman wala. Allahun falendorojm vetem për të ndihmë dhe falë kërkojm. Ne po vazhdojmë edhe sonte me Lena Allahu te valla me ligjëratën e radhës. Dhe në takimin e kaluar kemi sjellur shën bujt të cilët vërtetojnë apo edhe na tregojnë praktikisht si funksionon ligji i Allahut që po flasim për ta. Imi duke të. I më duket rrethua ligjin e shpërblimit në dy kuptimit e ti shpërblimi përve për të këqia edhe shpërblimi përve, përve për të mira në takimin e par kemi përmendur kuptimin e drejt të këti ligji si duhet me e kuptu dhe gjithashtu kemi përmendur dy sa prej pikeve të rëndësishme të slat në ndihmojnë që të edukohemi në njën e këti ligji dhe pastaj kemi si edhe shambuj praktik, konkret Gjat historisë të njerëzimit si fa, si ka funksionuar ky ligj nga aport me ata që kanë bërë keq. Dhe Zoti jelleu ala u ka sill dënimin konform me përmputhja me veprën e ligj që e kanë bërë. Dënon në theater të të në Kur'an ndëru të ndërua dhëjë shembuj të shumtë, simet shumëta, po dhe në hadith pejgamberit aleyhis sallatu wasalam, si Allah i ka shpërblyer të mirët jo vetëm në ahiret, po edhe në dhunja për ahiret. Dhe se si kjo është përblim i Allahu Gjellewala për ta njështë mirë, ka qenë interesantë që ka ka qenë përpudhjet të plotë me natyrin e veprës e mirë që e kanë bërë. Dhe për këtë të zimë shembojtë shumë dhe kam cekën dhe takim në kaluar se Korani është platë me këta shemboj. Hadithë të pegamërës shumë me këta shemboj. Mirë për jam mundu me i përmërë disa për tjure duke i kategorizu në disa kateg vetëm si një mostër praktika dhe një ilustrim praktik i këtij ligje. Për asht kalla tek këta shembuj edhe një për kujtim me rëndësi. Ti më thën aty se këtu ligjit Allahu xhallahu ala na ndihmojnë me e njohët Allahu xhallahu ala. Njohjet që me vërtet i jap kuptim besimit në Allahun, adurimin dhe i ti e kështë më rratë. Dhe se në të gjitha këto ligje që funksionim bëj njerëzit, të në rozef do të gjim se baza atyre funksionan për mes në dënjë për e mërëve të Allahu gjallë dhe gjelalu. El hakim, aj që është i urës, aj që është i drejt, e kështë më rratë. Ligje i shpërlimit funksionan gjithashtu të edhe kë, si pas emrit Allahot i urti, por edhe si pas emrit Allahot e shëkur, mirë njohësi, a i cili nuk le janë që të jenë të barabartë të mirët edhe të ligët, nuk le janë a janë. A i që nuk le janë që mirësi e asë kujtë shkon huqë, për kunder përpikive të njerëzve, apo të krije se vetë të tjera e kështu më ranë. Adhe Allahot e shëkur, a i ashtë mirë njohës, dhe a i këmë e pagu mundën e gjdo kujtë, edhe në qov Apo nuk e njohin, Apo nuk janë mirë njës, Apo nuk kanë mundësi, Ca do qofë nga këtu opcionet, Me e shpërbly, Pra atë që a i ka bërë dhe pra atë që a i ka kontribuat. Dhe në gjitha këtu sot që do t'i përmeni me lene Allah Gjellewala, Do t'a gjeni qartas, Në mënyrë shumë të pasër, Se si, I shfaqet njerëzve Allah Gjellewala, Me emrët e bukër të ti, Beqenisht me këte emrë, Qajit se ka merë Bujarë, El Kerim E emnëllat, El Kerim E emrat e tjërë të Allah Gjallalola Që ti ishe praktikisht Më nënë të manifestuar Në birab të Allah Gjallalola Për mes këti ligje Që është ligje i shpërblimit El Gjeza u Më nxinë si l'anel Shpërblimi është në përpudhje me Lojën e veprës Për silë shambut Thash nuk është let Asme i përmbledh të janë shumë, por asë me i rëndit. Mirë, por, kam pasë me fillu me një kategorit njerëzve të së dhe ti nga mësu me folë për ta kur sëpërvohen, por nuk nga mësu me folë për ta kur sëpërblehen. Përgembert Allah Gjallat Gjallahu. Dë më thonë, nga këna mësu që Përgembert Allahot jenë sëpërvu. Ata kanë qenë, dë më thonë, njerëz që kanë bësabër. Por me gjithatë, edhe këta Allah i ka sëp edhe këta Allah Gjellihuala u a ka pagu me të mira konform, dhe për që e ka më bërë, ndunja para ahireti ta. Dhe po filloj me Ibrahimin a.s. Në nëse së një pe i gamber ka që ka me thënë për këtë qështje. Dhe njëri pe i tyne që po filloj me të Ibrahimin edhe ajk mund në embush këtë legjerat. Jetë ati jetë të rashtë në shërbim të këti ligje. Apo kjo ligje është në shërbim të asaj që a i ka bërë. Se do qoftë? Mirë, po në kam përgjith disa detajet të jetës e pejgamberua, duke vëllu nga Ibrahimi a.s. Aja që zakonisht flitët për Ibrahimi në të sam, është që ndushmëria ti dhe guzimi i ti për ta thënë të vërtetën. Dhe jo rëther e ka pagu qmimin e kësaj. Me një rastë, e pagoj mështrajti këqmim duke marë vendim po shtetja së i kohë me hudh në zjarë kanë disë zjarën e madhë dhe nuk kishtë mundësi asë kush me ndërhyj për me e shpatu i brejimin e lehi sallam por kras aso që nuk kishtë mundësi asë kush me ndërhyj aja së nuk kërkan të prej ty në limoshe asë mshirë dhe vrelit është kërvin të kësë nëngjarja dhe sinë fund, epilogu përfundimtar i tërë kësa është El Gjeza o Minjin Silamen këllit që përflasim për te shpëvlimi është në përpuhutje me veprëm Shukoni që kërëni qëfar bëri Ibrahimi a.s.m. dhe qëfar bëri Allah për Ibrahimi a.s.m. përflasim dunja para ahiretit endezën zjarën e madhë aq i madhë sa që u deshtë me katapultu Ibrahimin nga largë me hudhë në zjarë nuk ishte e mundshme lidhur me a futë në zjarë e si ishte e mundshme i dishte zjarë dhe rojet aqë zjarë i madhë për një njëri madhësia zjarët nuk ishte konform dënimit nuk nuk nuk man... kjo madhësia këti zjarë nuk e manifestante nevojnë për me digë Ibrahimin por e manifestante u rejtën për Ibrahimin Në ta nuk e ndezën zjarën, atë që kështë një ujë me e degi i brejimin e sotë, nga që kështë një ujë pak zjarën, mi për nga mlefi i ma dhe uretja, e rritën zjarën. Dhe në kështu nga njëre, për shama më dhe shë, e reagimi për do gjëra mund tjetë i këty në kufive, mjaftanë, pastaj e rritë këtë reagimi, ose këtë fushot, uretja dhe mlefi. Dhe ata ishin në kështu e vendosën në atë mjetin që duhet të katapultojë përmestin me ahudh pe i largut dhe kështu ndodhet e hodhën në zjar pe i largut nuk është të mundë si askus me indih muafën asë nuk pristën nga askus qëfar tha i brejim e thëm hasbi Allahu eni emel vëkili mi aftën Allahu mu për këtë qëfar ma bëni ju muafën dhe aja është mi ku jemë Dhe aje është kujdestari jam, el vakil, është aje që ati unë ja dërzoj punë të mi, aje pas taj mindreq mu, kjo është el vakil. Kur ti e autorizon diken me të kry punë, që të suni krym punë, du është më autorizu, e e autorizon të besu ushme, ose a që është profesionale. E këtu i blemizme e autorizon Allah në gjallë lewana që ti a ramë më bëzë zidhje. Dhe sikur ishte kërkesa, ardhë për gjigjeja el gjezami në gjinsin ammën, apo u shpërbluj konfon veprës, Allahu i bëni zidhe Ibrahim dhe sa mashto, sikur nuk është e mundësi as kush me i baso zidhja, sikur ishtë edhe kërkesa, nga sa Allahu gjallëora ka mujt me shpëtu Ibrahim dhe në drysha, të nërdozërë, ka mujt me querem, me fry era, edhe me hudh për të zjarët atja, a ka mujt, fry njera madhe, a te hudhin për të zjarët, po era ashtu, e gjunë në atë piesë në atë tja, nuk e di e këzjarën, për shë e mëllat, ka mund më mëndë nuk u shqime e fikë këzjarën, a ka mujtë, gjithë shka ka mujtë aj, saj gjithë shka mundët aj, gjithë shka Allah mundët, mirë për bërjet i shka që, së ndodhe e kora, për, thë janë arë u kuni i bërë dë në vë selamën ala Ibrahim, o zjarë bëhu i ftaftë për Ibrahim, dhe, Bëhu shpëtimtar për Ibrahimin Alisan vëzër, Këto nuk pat sëbep Me përshu shi Mes Ibrahimin e Allahot kështë e mëndër i shio Me përshu erën Mes Ibrahimin e Alisan dhe Allahot kështë e mëshku era Jo, Allah nuk bërë i kështo Ti i largovem dërmjecuasit Edhon i largovem dërmjecuasit Apo Ti nuk deshte për mes kërkujt marrë të une Edhon për mes kërkujt një mëjtya ja, A është kja e gjezamin gjezamin A është e është pëteja lojshu njëjtë e po ti pëj kërku i së kërkove edhe pse ke pas drejt se bep me marrë a po ti smur e se bep e asën së të marrë pra kurgjën nga ushtarë të nimet një mutu i vetë pët një maj i tha zjarët ti ki më koni ftaf të përë a ban vakija me koni ftaf zjarët jo ja, kur zba vakija a ban vakija zjarën me efik kësiju a ban vakija ban vakija a ban vakija era me efik ban vakija E pas ban vakia, di kush në zjarë me ju edhe mas më dje. Kjo nuk më ndohet përre të se, kur Allah u dojnë me e shpërbli robin e të jepë. Në kjo është e i brejnë melë salto. Dhe këtë e gjimë këra, kështu Allah u gjallewala i shpërblen bëmirsit. Kështu Allah u gjallewala i shpërblen dërimtarët e kështu më radhë. Këtë e rastë, Jusuf a.s. E kimi të se këtë të këtë, ligët, po atë jem e vlazni të allë. Eta është Jusufi vetë, është, dhe më thonë, personaliteti i këti shembulin. Gjithë jetë ati është subhanë Allah, më përputi me këtë leqë. Më dume shkëput një pjesë nga e ta e Jusufit a.s. Jusufit a.s. E vërditër se u shetë si rabë, por nuk u trajtua si rabë. Nga se vetë kër e bleu a i zyrtari i lartë, kryministr, ka qërë me pozit në altë, kore bleu, i tha gruz vetë, kujdesë për te, asajnë jenë fejnë, ka mësina bëndobi, këja shumë harin këti, në kë kjo rabë, është si lejë fëmiju i tyne, prende edhe në kuadët e palatit, ku banën të kjo zyrtari i lartë, kjo kryministr, me pozit dhe asoj kuj shumë i në altë, Si lej lirë shumë, Jusuf i Alisand? Apo? Si lej lirë shumë, mrena palatët e po. Kështë një lej lirije. Me gjithat e këfizume, po një lej lirije. Më menë saktuar, usë pravua. Grua ja, e këti një riu, e pravokaj në ndërë Jusuf i Alisand. Dhe i tha, hejtelek. Afrahu, abdhe. Dhe fillaj me josh, a i tha, me adhë Allah. Zotë i mëseboft Kur? Zotë i mëseboft Dhe Refuzoj Pas të e dinë si ka shku në gjarja Si pasoj e kësaj Ata i pon argumentet I pon shenjat Mirë pa doli muhabetet Doli muhabetet Gratë fillun me fol Fillun me fol njerëzit Dhe u gjetë pushtetja së i kohen Si kletë, qka me bota shumë të. Andaj Andaj e pan të udhës që për momenten mas let t'ja bëjnë me e bërgos ju s'u finalizat mas kalat t'ja bëjnë me këta futënë bërgë dhe nga lëvizja e lirë apo u futënë një dhomë të ngusht nga një i respektuar në një i bërgosur pa aftët e drejtë në në aja bëri këtë kështu njerëzit e shpërblujen në dërshmërin e Jusufi tamë. Gaste njerëzit nuk janë si... njerëzit nuk bojnë si Zotit. Ja, Allah u shpërbluja në bazë veprës. Jo, njerëzit bojnë kondërë të nëto. Par këta syrëja, në vend që të shpërblujet Jusufi, alësa, se nuk deshje me një losë në derin e këso i gruja, <coughs> në vend që ti, jepen tash grada dhe pozita përshka këse ishte besnik kush kështë me refuzu këtë rast pas një besniku si kërse ishte Jusuf Esaf. ja për kundra zjata atër e denuan atër e fotën borg mirë po Allah është taj që tërë këtë situatë e kohën në kontrol dhe, dhe gjërat lëvidin si pas asaj që Allah u dan edhe pësa i len hapsir me ursin e ti që njëzën nga njën me vepru diqka që menuin se ata e kanë punë në ndorë, por në fund e pilog është, si kërsa Allahu Gjellora dan. A ju fëtë në borgë dhe në betë aty. Dheshti Allahu Gjellora me nëzirë për burgët. Tash, kër dheshti Allahu me nëzirë për burgët, dheshti me e shpërbli ju sufën e nëzëm. Dheshti me e shpërbli ju sufën e nëzëm. Nga kufizimi, nga se dy problemi i patë në borgë, apo, kufizimi edhe statusi. Nga i privilegjuar në palat i burgosur dhe nga levizja e lir i kufizuar të duhet e problemet të duhet Allah u gjallewala e ashkobleva burgun Allah u tha ja te bëvua o minën ardi hajthu e shan ja bënja Allah i tokën e hapur që të leviz kah dënaj kah dëshërënaj në ku dënaj i shkën kur u bo përgjegjës i larti i depëve ta sa i kuha adha ka 12 ka skuqpën. Asnjëri nuk ka asnjë rrezikum, pse ka qenë i ruajtur me ushtrinë asaj kohe. Donë ngan ngushtica në xhersi, ç'kjo është shpërbim edhe. Dhe statuësishtë parase më i Imburg me të gjitha privilegjet te fondi xhertor që çe, xhertor, po ne të kemi trajtuar si një xhertor i privilegjuar, ama xhertor që çe. Pastaj ështëveshen këto privilegje dhe nga shurëtori u shumëdruve në i burgosur e tani akur të nëzirëm nga burgo të kemi bërë për gjegjes kryesor për jetin e saj kohë dhe onë të nërezër edhe këto mund është me me të rekë paralele me të njëjtën si kur të këvërejme e lësëm Allah Gjallera ka pas mundësi ka pasmonësi në forma tjera me e shpërbli Jusufin El Hisan. Forma tjera. Mirë, po në këtë rast, kjulli që ka funktionu, El Gjezeu, Min Gjin Sil Amel. Apo, non, shpërblimi është në përpudhje me veprën që e kebër. Shemblë i radhës që mund të marim nga pejgamberat, nuk përdu me zjatë shumështë vule e pejgamberve. Muhamedi sallallahu aleyhi vësallam. Dhe këtu ka shumë, mirë po, dy-tri aspektin nga jetë e ti, që lojmë hapsire për pjesë e tjera. Të në vëzër, Muhammedi Alehi, së da të somë, kur erë, kur u dërgu asë i pejgamber, i tërë prokupimi tia po, i tërë angajimi tia është e ku? Ku? Në meke, me poplën ti. A i sënën të poplën e vetë, a i e donë të poplën e vetë, a i donë të që a ta fillimesh me e përqafu, pas ta i me ndalëm poplë vetë e refuzaj e refuzaj poplë tje refuzaj do në nuk e gjithë për krajnë të këpople dhe kërë shtirë Allah Gjellore e nderoj poplë në pejgamerësan që tjetë një poplë i përzjedur korejsh tjenë kujtësor të qabës dhe pejgamerësan për këtë edhe lakmën dhe që ata tjenë edhe pasus të parë kujtësor të qabës, pasus të ibrahimi të alësan banurët e mekës, dhe tash e plëcojnë këtë mirësime besim në Muhammedin a.s. Pa atarë fëzuan ato. Pa se atarë fëzuan si kura ishtë Allahu Gjallahu Ala është përblehu pegamberin a.s. që ndjakës i ti tjetë u meti maj mirë në nëzirën me fëtyrën e tokës. Apo, nuk nëzirën, nuk të njekin kura ishtë, me një vlera që i ka, na këna me të bojnë djekës që kanë ma vlera se korejsht, ma të vlera se korejsht, nga se ometi në tërsi është ma i vlera se korejsht, të në tërsi, po. edhe korejsht filluan me pas pasaj kuptim, kur e bëm pjesë ome përndryshu u tretën, pas një vlera. Ane që i ka, e humbi poplin në atë ko, Mirë po, u shpërbluje me një popël të të tërë I cilë më nuk është e popël Po është e umet Komunitet E që Allah gjëllë lëvala tërësini këti umetje bëri Kun të më khejrë umetin O kërë i gjëtë linës Je një komuniteti Maj mirë I nëzirën dë njërën bëftyurën e tokës A është Shpërbluje me në formë veprës A po A i patë mundësi Më mbetë, më mbetë mbroja popullit punë logaritë shpallës, e nuk dhej shikso. Nuk dhej shikso. Për shkak të besimit të humbi për krahasin e popullit. Jazevensoj Allahu kat më të mirë. Nga sa vetë pejgamberi më tha, men tera ka she'en lillah aw wadahu llahu she'en khairen minhu. Kush e lën një punë për hir të Allahut, ka më ja komponzu Allah më shumë më të mirë aja kompenzoj njejt, popëm në popëm. I për ta shtëta e në tjerë, dhe këta e nëndryshë, e kështë më ratë. Njithashtu të nërlozërë, deshtët me e privu nga mirësit e dunios. Apo? Deshtët me e privu nga mirësit e dunios. Nësëkisht drejt të drejtë, të gëzën të lirin elementare që e gëzën të gjdo kusht në atë ku. Madje për tri viti e rrethuan, rathsuan embargo komplet sikur se domthon ata qi kanë cin branda ti llogori më thon domoshta uh, ata kanë cin domon mbra mbra një rathsimi i rapt sot kemi ngrën gjethe nuk kema pas çme hngr mot gjethe kemi ngrën domon bojkot Komplet shosnur E privuan nga mirës e dunjas Nga lirit e dunjas Nga liria levizis E mori Allah gjallë Leuale a shëtite në qilë I po begatit Që nuk ka pas Mret mbiftyr tukës Që i ka po në heratat Në njëtë të me njëtë Po dhe në menar për i kësaj Ja e për mënat e tjera Po nga bukurit e gjennetit apo, gjithashtu të për nga adhërus të Allahu gjenë levuala po shenja si kërsa Allahu thënë su në nëgjëm po nga shenjët Allahu të lëkubra të mdoja gjithë shkja po të këpubli kërështë atje nuk patë mundësime po kërështë mirë po qëndroj bu një sabër Allahu gjenë levuala e shpërbleu që ta të shetë i qka që kërështë kursu në shuhin ato. Në onë, begati për begati, e privuan nga begatia i po të begati tjera, e privuan nga shoçnija, e po një shoçniket tjetër të me legve. Apo? E privuan nga e drejta që edhe pushtet me pas, po si pas dojë qaj me ndonte dhe besonte, ja të rguja lau pushtet në real, po nga bukurit, dhe nga madhështia e Allah xham dela saqë so nuk përshkruat. Just as the nazar dashë menaxhimi dhe me përbuz dhe i than innaka abtar. Abter është njeri që do të thotë nuk ka pasardhas, është do të ufik, ti do të ufik, i than. Sa s'ke fëmijë. If this children apoqosm. Dhe ata kët e kish përdoren të tolumet e dha, inë në ke ebter dha ti je ebter ebter, në no, onë, është duketu këput vazhdimësia loza jote, s'ki pas arsti s'ki me pas dhe muon komu amni, men, mi, skipa, të harru emni s'ko kështë për mehen s'ki fëmi, s'ki pa, kështë për mehen t'i edhe mirë ata kështu than ata kështu vepruan e Allah ozbidi surën këutër dhe tha inë në shani e ke hua lebter Atë shoqën bro pra kush është i kputur? Apo u kputa bujjehalli, u kputa bulehebi, ata u kputën, u kput autoriteti i tyre, u kput vazhdimësia e tyre, u kput çëska e tyre ndosë vazhdoja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Deri në kiamet, deri në kiamet. Përmendët emrin e tij alaihi salatu wassalam, qiellën tokë, nezan. A shheduan la ilahi illallah O a shheduan e Muhammad e Rasulullah Apo Dëmohon, E përmenin amën e pegamët e njerëzit Që nuk kanë kufallidhje me te në kuptim të prejordes Të gjithë bitë e ti Në kuptim të pasimit dhe besimit Apo E përmenin amën Nëso kush metë një apërmenin amën e bugjahlet E kush metë një apërmenin amën Ubejbëni khali Kush metë Ska në ta kërkan Kush i përmenës e ta ta Në dërsa Gjithëha ngjyrat e botës dhe e botas, dhe gjithëha të botës dhe gjithëha anë të botës e përmendin Muhameditin alayhi salatu vesselam. A kush u kopote, kush vazhdoi? Domthon dashën me an dal autoritetin, i arriti te Allahu autoritetin. Këtë është shembull që Zoti xhallaluhu i, i sill për në të na treguar se kështu është ky punë, el jaza'u min jins al amal. Shpëlimi është në bazë të veprës. Është shumë gjore të pejgambera. Do me dole të është dhe një kategori tjetër me silë shambuj, i bandetet, adhurimet. I ka prajnë Allah Gjelleo do adhurime, dhe përtu ka prajnë shpërblimet. Subhan Allah, shpërblimi njësi adhurimi. Allahu thot në Kurant, fedhë kuruni edhë kurkum. Më përmen një ju mua, jo përmen një një uve. Apo? njëtë së ka thonë përshemë më lojë gjellë le ora jep një zekat ju përmeni juve edhe përse kësh përlimë është ja, ja, për zekat tjetër shka kënë atër Apo, a është e njëta shpërlimi njësi kurse ka thonimi fedhë kuruni edhë kur kumë më përmeni ju mua unë ju përmendi juve Hasan el Basur e i mëna kure ka komendu këtet ka thonë <clears throat> më përmeni ju mua Ma atë që wa kam obliguar, ju përmendi unë ju e ma atë që ju kam përmtuar. Epo? Dhe në, ti e përmendi Allahon, ka i kua namazit, Allahot përmendi që është rubi jam, qatë gjennet që ta këmë thonë që nimi e pesi vetë, që tu jenë e halabton. A këtan? Ti e përmendi Allahon gjennë levala, a thush, Subhan Allah i vë bihamdi, Allahot thot, i këmë thonë rubi që, Kërë thot që është të kamja mjellë një, mjellë një në fushën e rubet, me emën e mbijamën, në gjennet, një polë më thënë. Më përmend një me atë që ju akam obliguar, ju përmend një me atë që ju akam përmtuar. Ndërshë sejtë Ibon Gjiveri, radiallahu ta'alanu, kërë komentën këtë etë, thotë, më përmend një mua me nështrim, ju përmend një uve me falje dhe mshirë. Dhe me thonë, uh, që vënëruar <clears throat> Me dalë pak Nga kjo raport Kries, zëtë Të kë njerëzi sa me që më kuptu si shembol Të njëse përmen Dikë janë Për shembol Filon jene Filon në hoxë Që së më ka thonë, më kam surë Përmen në dikë në hoxë në livë dhe në thonë O gjasaut li vëndë të që sunt përmendish e që përmendi ugjën apo. Për më se dikush tash para se më ardën këtu, nuk ka përmend dikunë më thotë kohë të komplement me nivel për të mirë, për shembull. A mua mia kthyen tash mëon që filonim kë. S'moja po as. S'funksionon kjo çfarë, apo apo tan. Për shembull. S'moj. Unë them Allahu shpërblet. Apo te Allahu që më sunt ktheme, nuk mundon me. Generacioni i thjeshtë. Ë përmend dedikon dikunë për të mirë aj përmen ty me të mirë ka mundësi që ku të ka përmen aj me të mirë me qëllu dikush i qëli ka autoritet edhe bidën se je njëri mirë të gjithen njesër po kjo që të ka përmen ty me shpërblyt ka përmen dikush që sjanë njërë të kërgjua veç që të ka përmena po na më përmenim me përmena po po ndikim, ndikim, dalan ato të. të ka lau gjallë le vola krejtë gjithë që ka duisht ato po. Ti e përmend Allahu botërisht edhe Allahu përmend botërisht melek. Edhe sot rubiam sta çështë them melek për ty. Sko Allahu këto. Apo. Ti e përmend Allahu xhelani mesin e njerëzve më të mirë. Allah i ka halda më të mirë që përmend ata. Apo. A mund të pas një pranim, përhum ndersë të na marë dikush edhe na me përmend Allahu në ndersë. Allahu ka thonë që kjo është përmendja e Allahut. Ka këtu njështë dhe lamnat mirë dhe vëtë shumë Allah i shtoftë, e me thonë që bëllë të mirë i përmenënë, Allah të është ku përmenë, të përmenë në prezimë gjibrilit, a ka këtu si gjibrilit? Nësë mu në shkurë, a i përmenën të përmeni, po shpërblej me përmeni, po veç përmeni me përmeni është shpërblem. Ndërso gjithë mund të ka Allah është matej për apëtë, fedhë kuruni edhë kur kumë ma permanjo mua ju permanjun ju vaptë pri bëdev që mund të përmandem të nervozuar është leximi i Kur'anit çfartha pejgamberi sallallahu selam iqra'ul qur'an fa'innahu yati shafi'an yawm alqiyamah fa'innahu yati yawm alqiyamati shafi'an li ashabi lezoni qur'an këso ta muhammedu lezoni qur'an ngasai Dita e gjykimit do të vijë ndërmjetësues ka thonë më, le ashabi për shokët e tij. Do kurani ka shok në dhunja, ka buresh asnimi me ta, do tash dita e gjykimit vjen për të dashoktë vetë ndërmjetëson atë. Mirë, ku është këtu të rregullit? Aty e pam, përmaniu përmani. E këtu te Kur'ani e pandërmjetëson. Ku këtu tash? Shumë është e qartë. Shumë është e qartë. Ti kur dosh me u shoshuru me Kur'an është dash milion dhe shok tjerë. Apo, milion shok të punës, antarë të familjes, shok të nejes, milion, përmënet me një shok tjetër. Nëm kë shok, të ka shkëpot për shok tjetër, pa tjetër, që ke lezu kuran. Dhe ti, në këtë dunje, e ke pas kuranin shok. Ndërsa kurani, në dunje nuk ka shok tjerë, pas ata që je lezojnë s'ka e shok tjera, domon nuk ka njerë si lezojnë Kuranin, Kuranin është i braktisun, ja Rabbi në qaumit të këtë a duha dhe l-Kuranë, me gjura, domon Kuranin, pejka me sëmë tha, pop lem, këtë këtë kërën e kalon, braktisun, domon, anësh, e kanë ashkalu, s'ka shokaj, nuk lezojnë, nuk lezojnë, kur nuk lezojnë, këtë kërën, nuk ka shok, me një fjal, e ke thy vetëmin e Kuranit, e ke rikë nga na shkalimin nga praktisja nga vetmia i ke boshësh një duke lexuar në dunja simbolikisht çfarë do të thotë jam në qiell me këtë, që të regati, dhe këtë? shok këto çetërgate denjykime ai ki shokt jo s'ka shok apo ke ikën apo gjithkushtot nëfsi nëfsi vetja im vetjemi kuroni thot at ku tohet kur mbajsh shok në dunja apo e one tash të kem shok ndaj era apo çka thot një është problem më shumë problem i njëjtë i njëjtë atë kujtohet kur ti nuk lejesh me më lah pronë plohni atë kujtohet ti nuk lejesh me ra plohnimi mot kujtohet e kapsh atë më zesh atë kujtohet e pas son sot nuk komelon me trozor me xhennemit prapë njëjtë sot ban një prandaj ka thon pejgamberi sasan vazhdimisht kurani ndërmjetson për shokun e tij derisa afuxh nuk e lën ata Ajë që ka lezu Kuranë, për hirtë Allah të Allahot veç, kjo është, në, në kuptuat, nëse e kalim së gjirititin, kush ka lezu Kuranë, nuk e prejkë zjarë i gjëhnimit lëzni, në kush të mundëshme, nga se në pjesë në këti njeri ka fjallë të Zotit, ndaj nuk mundet me e prejkë zjarë me i gjëhnimit gjuhën që ka thonë Bismillahirrahmanirrahim, jesë është e mundëshme, përvejt në qufë se e ka pasë Shoshni me dredhi Apo Hed Jo më lëkjajme është që përle me kon kuptim pozitifëm I qëtë dredhi në sheshat Thotë kuronë, së në ke pas shok Së në ke pas shok Me pa pas shok, të kësha pas shok Ama i që i ko kuronin shok për një me Edhe rrën shoshni me kuronin Dukë u ndon nga shoshnia dë njës Edhe kuronin nuk e len vetë jo më lëkjajme Po asë në varë vetë nuk e len atë A është njejtë me njejtë, a është përblimi si pas dhe primit njejtë përse. Tëtëra dhëremë, me dërgu salavat për pegamberin aleyhi salatu u salatu. Qëfarë tha Muhammedi aleyhi salatu u salatu? Me nësalla aleyhi salaten, kush njëherë dërgun bë mua salavat, nuk tha për shambullë, Allahu gjallahu ala, ka me jadhon këtë dhe në gjallat u së këtë, njëherë. Ja, Kur është dërgën njëherë më mua salavat, këmë ndërgohë Allah me ta dhe të salavat. Salavat për salavat. Eta është qërë salavat të jëtë e salavat i Muhammedit, ose salavat i Allah o gjëllevara me të jëtë. Salavat të jënë për Muhammedin e të sëmështë duaja. Lutjën Allah o gjëllevara që Allah o me e ngritë këtë pejgamber, ajo është i ngritën. A ti Allah ja ka garantu pozitin e posaq me nahiret. Mi për në është dhë A po këpëtan, në salavatë nuk është për mej une kur thëmë përshamu t'i vlojmë bë duha për mua dhë. A është ka me fitu t'i a me fitu në Une vlo, une, une kom lezëm për duha në tonë Ti kënë i për duha në temë O është që shtut, apo Po, pastaj ti fitun nga duha që kom për mua Pastaj, moralisht, une një një fitaj Tek për gëmësë më është t'i këmë ndër t'aftë A ti Allahu Ja ka dhonë El Mekam El M Pozitin e lafdrumë, aja ka, ajo është ngritën, ajo është në pozitin ma të naltë, e ta është nga pse pojmë do, ju me fitun nga doja ti, nga bereqeti, për menisë ti ju më ngritë, apëton. Edhe o thjeshtë më ngritë, po dhëtë feshë. Ma dhjena ditë që, kësikë Albani thësë atitë është i vërtet, ka thënë pejgamberi sallallahu a sallam, kush mbi mua dërgojnë një salavatë? Allahu gjellë ura në bitë e kome ndërbu dhe të herë salavat dhe kome ija fshirë dhe të gjunohë dhe kome e ngrit dhe të dërejgjën e altat njëherë me thonë Allahu me salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad më thonë a përshë ka fali më katësh kome e ngrit dërejgjësh përse ti përbën doa përte Allahu me e ngrit e ty Allahu kome e ngrit ti përbën doa përte që Allahu gjellë ura salavat me të njëjtë apëton gjithashtu n i badetit që dherën me i përmend të të nëlozër është edhe agjerimi aftër shumë shkur dhe thjeshtë ka thonë të përgamberi s.a.s. re janë është dera në gjennat nga e cila kanë me hifet agjeruasit rej në gjuhë në rabë është dhe mëhonë kur thash e pin uja aftar. e hek etjen dera e atyne që kanajt etur dhe të uritur tash kanë me hi nga në dirë që kur etur nuk kanë me metër Ajo, dirë ka pasë më cilë, dhe jemi pasë, dirë e jemi në qyrë do koftë. E atëna, së shumë marë veshë, a të një a rejana, a po? Pse e ka gjithë e në rejana? Përshka këti ligji, el gjeza o men gjinsin amel. Keni metë etur, kimi i nga porta e dhe njësë fund, fund etjes, s'ka etje më kur, rejana. A të një, një nëra bërë është rej. Njëri kër është i etur, i thonë atë shanë, i etur, i rtewa, kajt porë e e e e e damor e tubë jugal musui pesoi reya atë e qaben rayyan atë në formën më të lartë atë do në në në në në vonë e superioritetin e shpërjes apo për diën çfarë ta pegam atë për luturin çfarë pegam bej sa. sallallahu In inallahi wa malaikatahu allahu jalla wala me leket e ti, më dje, edhe milingona në vrimën e saj, dhe balena në detin e saj, bëjn lutje, për atë që u amëson njerëzëve të mire, në të të. Kusht do koftaj, ti amëson ndikujtët mirë, gjithë kusht ka mundësi, du kusht mësën më pak, du kusht më shumë, e bo, ti amëson ndikujtët mirë, ti amëson ndikujtë më falë, ti amëson ndikën, qatë do koftaj, ti amëson ndikën Qëse ke msu dikon ti me Boudou, edhe Allahu i ka frymzuar krisa të tëra në Boudou për ty. Është një hit... kard me transmetim lehstarg fëron, kërkon falje për atë që uamson ndjerë. Pse ata kërkojn falje për ty? Nga se ti ke msu dikon me kërku te Allahu falje, mu pendu. Kur dush të kushmos baksu, mu pendu te Allahu, apo pse u pendu? Apo e ti një i thosh mu pendu, e Allahu xhallah krejt bash ç't ndeti edhe kët milinguna që ka këto sunimson kërkosh. Allah i firë më zanë Thunit për rubin, filonin, falja azat, apëton A është elgjit zau më një një zanë men? Po, apëton Njejt është, apëton Sadakaja o që është të, apëton Që kurse kemi të cikë A tha, pegama sëmë Ma neka samalu abdin min sadaqa Nuk paksuat pasunia rubit të dhonë Nuk paksuat Për shambull, ka mujtë, me thonë pegama sëmë këtu Paksuat, normal, nëmë Po se heqë mos përbëren paksimin apo më anuk pakso ta. Pse? Nga se unë nuk kam. Apo dhe ti më jap. Apo. Do të thon, ti po m'shton mu. Unë tash jam më i pasur për 10 euro, apo më i pasur për 100 euro. Nga një nivel në erë jam shtu për 10, 19 kumbo, apo. E kush më ka shtu mu këtu? Ti. Apo. Edhe Allahu xhenat tash ton prapë. Në çfarë kokë nuk paksohet? Se ti ç'i kërkën dikujt Allahu komë dashur ty japën. Një elxezamin e jesisë aman. Sulimin e bosta të veprimeve në bosta adhurime të amën. Andaj shumë adhurime tjera të cilat funksionojnë mbi bazën e këtij ligji, shumë tjera, shumë shembuj, shpjegime shumë të këtij mbarë. Dhe për fund pjesa e fundit ka të bëjë me shaqim praktik nga jeta do njerëz të mirë. I për mban pejgambert, i për mban adhurimet, tash do i bën do njerëz të mirë. Për njerët mirë kërë flasëm pa dyshim Se <coughs> Të më thonë e, A i që është majë mirë i masë Muhammed masët, Ebu Bekri Radiallahu ta'ala Kejtë dënjojë e dinë Se kjojë e kamin Ebu Bekër Ebu Bekër E Siddiq Kërë kërë shënët Ebu Bekër e El Faruk e, e, Ka bimë i kjojë Ombar e El Faruk është apo, Ebu Bekër e Siddiq Kajtë dënjojë e dinë Ebu Bekër e Siddiq Ti e din që kam në Siddiq, ka e din? Po, me ditu në Siddiq që ka njit e më një baba, e që e ka njit e më një baba? Platë musliman zdin që ka një e bëvekërë, zdin? Po, nuk din që ka një, nuk njët me e më në dë babës që e ka një të baba, nuk njët me këtë, edhe që e kam në mirë? Ablaj ab i bën e bëj Kuhafa, Ablaj ka pas e më në dhe, e më në e ka pas e më në mirë, po, kush për musma e din? Abdullaho, në shpil jas yes. edhe vishet vëradet si jemësu me një ikshtafër abdullahu halfa, i biri e piku halfa s'ka po i gjiret me peka mersëm ja, ku shokio u lavtër? e bubekri pre? Be? që shto thuj, e bubekri e bukri e bukri e bukri e bubekri është nufkë, nuk e emën a jas, djalli s'ka pasë beker me dhonë që baba i bekrit ja, s'ka pasë emën beker e pse ka marrë e bubekri e sidikë beker është i herëshëm a po Herët i kje besu për pe pegamberit, ta kanë gjitë emne i herëshme. Qërës në ki më njohë të i herëshme? Ten, kje amet, këmë kujtu që gjithë ja i herëshme jekon. Subhan Allah. Ja kanë gjitë Allah e emne i herëshme. Sëndik, kër kejtë ka honë përran, ka honë mirë përthata honë. Sëndik, e ke vërtetu? Edhe na, ti njëheri ka honë, kje thonë të vërtetën. Na kënë amet, ta në gjitë emne që gjithë mund, ka me thonë njerëzit, Wallaj, ka popër nëzime pas po, amënin, në qështë doku Abdullah me me temëni Edhe asë nuk ishëm Ni keq pëse e ka Abdullah Pëse, ja, pa ti së kësherit Kur me thune Bubeker, asën ja, I ka thonë dikosh, shë problem për ta Elësi dik Pra ndaj Ka dizot tërfmetime të nërgëzër Dizot tërfmetime Ku Peygamberi S.A.S. Doku këthin nga Israë dhe Miraji, i ka thonë Gjibrilit e kush më beson tash kuri e thon kujem kohen kush më beson tash kuri kujem kohen ka kaot dert me gjithrin ka thon të th, mjaftane bubekri që i ka me thon be e ka në dit një që kjo është si të dik njëri maj mirë mësë pejgamberve që i ka shket me ftyrën e tokë pse si të dik po se sit e ka vërtetu dikën i vërtetit një itë është të mojë që ka që të të për e merë emlin në bos veprës që ato veprë që i bënd që ës Khadija radiallahu ta'ala anha Pe shumë vlerave që mund të përmanë mështë I tha pegamberi i, i tha oj Khadija Allahu po të bën selama Kjo është gruja vetë me miftyrë tukët që Allah i ka bën selama Allahu po të bën selama dhe po të përgëzan me një palat në gjenet La sahabe fiha wa la nasp na pallat nuk ka sahab sahab jone rro bash zhurrum per lomje shtymje se kjo sahabon ti ta ka thon per pejgamber se lomje kun sahaben fi al aswaq sakon ju kabertit ne pertrege tu shtyma se as ushti pejgamberin njerzo ta ola nasp me nishti ku s ka bertim s ka zhurm s ka shtyma edhe nuk ka lodhje E pëse Khadija shkë shpihja? Po tamanë vë Allah e qatë që qa ka boja, që si shpihja Allah e ka boja për Shikasë o bukur e kanë lidhë djetë ardhë, kanë thonë Kër ka ardhë pegambiri sallallahu aleyhi wa sallem të Khadija me yu anku që ka i kanë dodhë A i ka thonë, që ka i të thonë Allah, po qa e në këtu fjallë e këtë, këtë përshamu mjetë, ja Kër i ka kërkun nga jam i besu, ka om pretë të shumë në, ja, kur gjë në qëtësia e ka pranu mesajin heshtu razje ka pranu misionin shumë qetë i ka besu i takon një palat i qetë alë tëm qëtësia përbollë qëtësitë alë a kuptut? gjithashtu ku nuk ka lodhja nuk e ka lodhja nuk e ka lodhja pejgambirin e somë me temta ka njerë që kanë bolë gollin për jashtu kur këthesh për të shlik të, të gollin po që ka i bëjgrus Apo, e lodhë, e lodhë, e pse u vanove, e ku metë, e ku e më këtë punë, t'lodhë. A nuk t'len me pushur s'paku në shpi. Apo, hati që nuk eshte kështu, apë. Jo, ja, i kriaj pejgamberit atëmë shtëpi, ambient të qetë, aje dinte që për kundër lodhjeve, kundërshdimeve, polemikeve që i ka në rrugë, këmarrë në shpi ku e pretë një gruqi, krej që ka i thëtë të t'mire ki. Kur sjakvon fjalën me një shtëpi ku kur të vjen ka muqecur tamam kur kujhurum si bën ata. E po ajo që burrit vetë çështoja ka bë, duhet më poshtë në pallat çka ashtu ata. S'ka ndryshë me kënda ata. Atë që kjo është katigje. Për sa, Alija ka pallatin çka ashtu. Ka tani mund më kum shumë kush don se si katigja. Ka hollo pallatet e ban. Për komunsi shumë, Xheneti është gjën. Ajo që shtëpinë e saj e bën xhenet për burrin e saj ata qetësi dhe rahati ku vjen dhe pushon dhe qetësohet apo. Jo ngarkohet. Jo do të më dal pi jo, shtëpi jo, ja, ja, ja. e më qetësoj. Jo, do të më shkon në shtëpi më qetësohet. Ka njerëz dulësa, ketungliu ka papoku i kreshë në zhurmë apo. Çi është kujdur në ato? Po niri ik pi rrugën nga kapoku i kreshë, nga zhurmë. Jo, as e habit në rrugë zhurmë. Jo, jo, jo, në spi zhurmë jem dal. Subhanallahu. Tanë ajo grua thot, "Non e mash katëj gjapun." He Allah. Khadija është nëna që ty nëmë tëmë dhe Aisha e kështë më rafë shpërja është qëtsi duhet me gjithë prehje duhet me gjithë në kurajim e kështë më rafë dhe ngruja e fundit Aisha radiallahu ta'ale anham të dhe, në vazër euh, Alio radiallahu nuk ka më për Aisha që i ka sa so bukur jëndasht e sa so kam funktionua e diri që Alio kërë është martu me të fatimja ka vdekë, kërë djelana 6 muje masë që i ka vdekë, ka me të liju pa gru është martu me gru tjetërë ka pas fmi fmi unë e parë që ka linja ka njështë e bubekra e dhe në kitë mund e sa da ta thunë e bubekri e liju, ku është vëna ku është urejtje artificiale e pa qenë ndaj ata e ndashtë aj që thot njështë shpif për ta dhe gënjena Ndërso për ajshën, qëfarë tha për ajshën? Për vazhë dhe bubekrit. Alio radiallohë në qëfarë tha për ajshën. Tha, në qofë se në ndënjë rëthanë, do të kështë e mundësi një grua me kun halife e musliman, halife e kejtë musliman, pa dushim se ajshë e kështë i meqenë e jam. Ndërso, imam dhehebi u rahimullah, për jetë orti kanë thënë se, nëse, diturje e këtë gravet dunjas me një anë den, dhe matët me ditë djenë e ajshës, ajshë e jamun gjithë dhamton. Këka qenë ajshë, r.a. E qka dërë me njën gëjta i saj? Mjaftan me marë si, si, si mostër që me e provu këtë legj, me njëra saj, kërë ishte së provë e shpifjes, aftë. Ajshë a umbrajt, me thonë, s'ku mboj, që ka? Tha, Nuk po thëmë tjetër pas shpar tha Robi mira dhe të Jakube Po sabrun gjemil Wallahu al musta'anu ala ma tësifun Nuk më mbitit pas bëj sabër E Allah më më mjafton për atë që ju pëm përshuni mua për, Ja le Allahot tëp. Kush e mbrojt i ajshën As pejganberi as mësë pat mështin me mbrojt tëp. Asaj Allah e mbrojt i ajshën A ja le Allahot Qështu janë isër Qështu janë të funi Qështu janë të funi Ibrahim i ala Allahut, Allahu i ndihimaj. Edhe Aisha i ala Allahut, Allahu i ndihimaj. Epse Aisha ishte shumë modestë. Ka pritë që ka me mbrojtë Allahut, s'ka pasë pikë dyshimi, po ka me nu në i onër i shkënë pegambet e zanë tonë. Apo, me hadith pegambet e mbrojtë. Ja, ja, për. Ka thonë, kur nuk me ma ka mërë menja. Nga se e di si jam, jam shumë, pavlerone, shumë me pavlerone, me tërë këtë dhije, Jënë shumë me atë pavlirë unë Se Allahu gjallera Me zbrit a jetë për mu Që kanë me ulezur dhe i në kiamet apër, Që është të kërën kurana A po A ka qenë më deshte Allahu komë më ngrit Aja këllunë Allahut Aja komë më nbrit El gjezahu Më në gjinsin amel apër. Dhe të nërgjëzën në përmbyllet e kësaj Shemë bojt du me përmen Dë shemë me shkurtimisht Nga jetë e njerëzët pa njuhër Se dikush mund me th Po përmene Hadijin po këta Radialana kjo Po përmene Abu Bekri Du me përbjot me, me dy shambu Shkur të mirë nga jeta që, e njerëve që Së një një një, përmë Së një një Njonën, di i di e temni, për njonën A se emni nuk i di e të më Njonën është nga jeta e më herëshme Ketër është nga jeta e bashkore Në kua bashkore për. Ebu Akil, Rahimullah, ka qenjë Një djetar dhe i devat shumë, përmë po, Pë ka shkuën haxh dhe këtë tregim te ti e kam përmend shumë pri detar vetëm nuk ka pik ndyshe në saktësinë e kësaj që kanë thënë ata ka shkuën haxh dhe i varfum vëzhgëta do të thonë nënzi është nat kush njerëz i kanë dhënë se kanë shkuar haxh po më ndaj sa duhet një etë duhet të mandysh ashtu dhe thotë që i kanë punë qëre për bukë ka ikën haxh ata po njëri dihshun ka qenë shumë dhe devocion dhe më një ran duke bëu tawaf e gjeni një çafore you'd or it po me me margaritar apo don doon sigurisht me don lloj diamant apo te lidhur me një taj të shtrajit të vdashëm i kuç apo ai kamut e marrë ato e ka gjetë edhe sa to gjoll ai nipat e tjerë hat me kono apo po çfarë boli filloj me lyp për me lyp për me lyp kujt so, i ka hop deri sa e than kjo çti po e kërkon është një plak i kaupë dallaj shumë po e kërkon kët bylyzë këtfar çafura shkonta i plaku i thot kom do juçi që ke hubdëshka tot po to çka ke u pa çu këtu çfar ngjyrë ka çu këtu sa i ka e ket me din kur e paçi ti është tha çe urnotë jo thon kom e shpërlyti japta kom të jap 100 dinar apo ta orët do dinar për para janë më domun valuta ka qen dinari i orët dhe ka qen dirhemi i argjente apo Dinari i orit, një dinar ka qen 4 gramë gjuist ari. Ka paslerat. Nëse fat dikush të japi 100 dinar, do të japi 450 gramë apo ari. Ai ka qen gjende më on 1 kg ari. Njëri ka qen i pasur dhe ka pas shumë rëndësi këtë çafore. Sa so, ka qen e vlefshëm në kuptim të vlerës, aq ka qen e rëndësishme në kuptim emocional. Është ka lidh me dikën shumë të çrait për të habitur. Dhe kur ka një këso diçka, paguon aty Allahs problem për ta jonë e kombu për i zot apo në çabë njëri që ka djon do të më kthyë në çabë ku mjet. Prandaj unë skumbu pas ato që kam obligim as ka dashme mufafa. Ky njëri impresionuat në kjo. A kripo hig për për Bukavë. Shkojnë deri te Iaft. Edhe ky tash niset pe çabës, prap një u them për me Karkudia apo thënë. Ai shkon në këtë vendin, këtë vendin, këtë vendin Damaske, tani përfundon Halab. Halibi i sot shumë apo Kër shkon haleb, i raskapitën nga uria, i lodhën, shkon ku me flejtë, s'ka pare, kër ku me flejtë, edhe ashtu të pëllënë nësë të lëtë, kër kër se mërë, se nuk për nje, shkon në gjemi. Kër shkon në gjemi flenë, në masë sabahot, qodë më falë, gjemati i thët, e shojnë, e shojnë gjendë në ti, në të këptim, duke të njëri mirë, duke, a ne falë në masën se, hojgja, kanë në rujetë, u ai te telefon kur i ndrizu kuran rënë gjë të dish më thon pak do fjalë ja do ti rriq të hallale falna na mos dhe sot bëjmë një zgjidhje ai rrin do të do të a ti u pëlqen shumë ty në kënira po dhe këtu çfarë bën po ardot me falna mos se tek mund të me vazhdu s'ka pas mundi të sot bëjmë një zgjidhje po i thën ata a të abë natë uni ofert po thot hoğa s'ka pas kërkon pas një vajze ka pas një vazje ka pasë. Dhe aja është, e vetëmume, ka shpi, ka pasuni, edhe një burësit të, shumë ju këshë për shtatë, do më martosh me te, e ki banjes në shpinë, dhe je i mamë të na, zjidhje, për më nej, për te shumë, shumë, adekuat e shumë për shtatë, shumë të për shtatë. Procedurat shien, përqien, martohen, dhe, do më thonë, kalon një kohë, një diso mujë, edhaj, po e shët Në më honë një ditë e për njëtë qafurën E njëta qafurë që e ka gjithë Në qabë, bapë Edhe thotë, ku e ke mërë këtë qafurën? Thotë, jo, këto është Baba më ka, ka dhurë Baba fjallë, mas fjallë I të regonë se unë i maj që i kom gjithë qafurën Në qabë, bapë Kër i thotë, unë i maj që i kom gjithë Jam pëllëcet në vaj vajza, bapë Thotë, që ka ki, që ka boj, që po qonë Thotë, Kënë qabë i panjohë, këtë është u këtë në halep njëri A në dënjës e gata Këtë baba bënd të dua gjithë mund A zëtë mundëseja që i kështem një burë si qaj që i ma gjithë Se që si beshë Këtë qërës të Allah u gjithë Gjellë dhe gjithë në halë A ju dekë Ja ka pro Allah u gjithë dhe u anë Me pas këtë gru mën, Këtë vajz të këti hoqë Për, për gru avën Mas një kujtë shkohet, kjo gruja smuhet dhe vdes. Po. Kjo njeri tash trashvigon në pasunin shumë ma shumë se që i ka afrua i ja atë dit me i dhonë e hodgja. Po. Edhe qaforën e ka trashvigimi. Se gruja s'ka paskurë kanë këtë e kalunë. E trashvigon qaforën dhe shumë tjera. Po. Shqikas se e ka shpovyja Allah Gjellegjera. Te kish mara të atëhera, kishna Allah e ke hargju për me e tash. E, e gjetë e ktheve dhe more, u kryja. Po. Nuk ka dashtë e ka shohur ju Allah xhelaluot. Dhe Allah te barri e ka pagu me më të mirën. Ka shumë raste të këso natyrë të ndezur. Që Allah xhelaluot nuk e ka lënë askënd pa shpëluar. Dhe nuk e ka lënë Allah xhelaluot askënd që të mendon se i ka mbet Allahu bosht dëgjut. Korrota. Prandaj tentozat neve na bëhet të nëzër, që na me bomir. Neve na bëhet të që për hir të Allahu me bomir. Jo më thon huxha ja tha për ta krekë zoti mos bëk kështu aftën ti bën punën tonë, ne ja zot me bë punën e tinë avan, që kështu funksionon më së miri atë. Mir po bënë binësë. Po vallahi, çiqs e bën çka shto ka ne ardha atë. Kemi cek për të qenë të kaluar, Allahu na ruajt dhe sot folëm pak diçka për të mirë, me shumë shembuj që kanë muzikë të thuan, por ata që, për ata që janë të mirë. E shërmbë tërë shumë nuk dua më zgjat për shkak se kemi on në fund. Mir po, ne sallallahu xhallahu ala që Allahu te barekuhu taala Me në gëzu me shpërlimet e ti inkurajuse Në dunja dhe në ahirat me në adhonë mirësit që në ka përmtuar për to E Allah nuk e them përmtimin Dhe Allah o shpërblen shumë fesh Në qofëse edhe ne e bëjmë punën që duhet dhe e bëjmë mirë Me gjithë ato që i përmendem Dhe shumë tira që nuk ka, nuk pat mundësime o përmendem Allah o shpërblef në pëmiret e ti Dhe u apaguht mundin Në sobërn që padrogoni me ndihmën e Xhiu Allahu Xhelalu veala, ashtu sikur ai dinë me pagu robën e tij. Me kaq për dy fund, Zoti ju shpëlbirë ose Sallallahu alejhi ve sellem Muhamedi ve ala ahli ve sahbihi sallallahu alaihi ve sellem.